טוב, אז uh, לאחר זמן רב <laughs> שלא למדנו uh, בספר ישעיהו הנביא, אני חושב לפחות חודש, אולי קצת פחות, uh, היינו uh, בשיעור ה-47, uh, היום אנחנו בשיעור ה-48, אבל עדיין באותו הפרק, אנחנו למדנו בשיעור הקודם את פרק 44 אם אתם זוכרים, אנחנו למדנו על המילה של אלוהים ועל הסמכות של אלוהים, על כה אמר אדוני ועל הכוח של דבר אלוהים לפעול בחיים שלנו על פי מה שהוא אומר. לא נגענו בחלק השני של הפרק מכיוון שהוא עוסק בנושא שאנחנו תכף נקרא אותו, נושא מאוד מאוד ספציפי שרצוי שנקדיש לו חלק נפרד, וזה מה שאנחנו נעשה היום. אז אנחנו היום החלק ב' של פרק ארבעים וארבעה. הפרק הזה מתחיל בצורה מאוד מאוד מבטיחה. בפסוק אחד שלמדנו בפעם בשיעור הקודם, אלוהים אומר, ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני, עושך ויוצרך מבטן יעזרך. אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. בפרק הזה שלמדנו, הנביא בעצם אה, מתאר שאלוהים מתחיל בבחירה, הוא מתחיל, אה, הוא עושה בחירה שהוא יצר את עם ישראל, הוא יוצר אותו והוא בוחר בו. אלוהים פונה אה, אל העם שלו אה, בצורה מאוד מיוחדת כדי להגיד להם משהו מאוד מאוד חשוב שאנחנו מסכימים איתו, אבל לא תמיד אנחנו יודעים גם לחיות עם זה. בעצם אלוהים אומר, אתם נמצאים כאן בעולם הזה, אתם לא פה במקרה. אני בחרתי בכם, אני יצרתי אתכם, ואתם בעצם העדים שלי. אלה שבעצם אמורים להראות אותי בעולם הזה. אז אלוהים יצר את העם הזה, עם ישראל, ובחר בו מכל העמים. קראנו בספר דברים, פרק שבע, פסוקים שש עד שבע. אלוהים מדגיש ואומר כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. והוא גם מסביר בעצם למה הוא בחר. הוא בוחר, בחר את העם הזה כי הם לא היו רבים. לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. ואנחנו למדנו מה זה בעצם אומר שאלוהים אומר, אתם לא חייבים להיות כל כך נפלאים, כל כך גדולים, כל כך חזקים, כדי שאני אוכל להשתמש בכם. ואיזו אמת חשובה זאת. האם אלוהים יכול להשתמש בכל אדם? בדרך כלל אלוהים רוצה להשתמש באנשים שמלכתחילה הם יודעים שהם בעצמם לא יכולים לעשות את מה שאלוהים אומר. והוא דווקא בוחר באנשים האלה כדי להראות את הכוח שלו בעולם. אלוהים אוהב אתגרים גדולים, נכון? אלוהים אוהב משימות מאוד קשות, הוא אוהב שיראו שיש אלוהים בשמיים. ולכן הוא בחר את העם הזה, עם של עבדים, עם חסר תקווה, עם שנמצא בקרשים, עם שנמצא עמוק בבוץ, תרתי משמע. הוא מוציא אותם משם ואומר להם, אתם לא יצאתם משם במקרה, איך אתם יצאתם משם? אני שלחתי יד ארוכה, ומה עשיתי? הוצאתי אתכם ממצרים, מארץ מצרים, מבית עבדים. ודווקא מכם, אני רוצה שאתם תהיו עם סגולה, מכל העמים, שאתם תראו מי זה האלוהים הזה שאתם עובדים. האמת הזאת היא כל כך כל כך חשובה, מכיוון שיש כל כך הרבה אנשים שהם לא ממש יודעים שלאלוהים יש תוכנית הצלה לכל המין האנושי, ואנחנו חיים דווקא במדינה כזאת. אתם יודעים שיש המון אנשים במדינה, אפשר להגיד כמעט כולם, שהם באמת מאמינים באלוהים, נכון? רוב האנשים גם חילונים, תגיד אתה מאמין באלוהים? כן, כן, אני מאמין באלוהים. הסבא שלי היה הולך לבית כנסת, אימא שלי לא מדליקה אש בשבת, אחותי מנשקת את המזוזה, אנחנו מאמינים באלוהים. אבל לא ממש כולם יודעים שלאלוהים יש תוכנית הצלה לכל המין האנושי. אלוהים רוצה שאנחנו נדע שבעצם אנחנו זקוקים לישועה. גם האנשים הבריאים ביותר בסופו של דבר מגיעים לרגע שבו הם נפרדים מהעולם הזה. גם האנשים הכי בריאים. אבל אלוהים רוצה לתת את הישועה האמיתית. זאת שלא... קשורה דווקא לעולם שאנחנו חיים בו, אלא להבטחה שלו לעולם אחר. אלוהים בחר בעם הזה, בעם הזה מכל העמים, כדי, תשימו לב, להוציא לפועל את תוכנית הישועה שלו. איך העם הזה עושה? הוא מספר לכולם על התוכנית. מי שמוציא את התוכנית אל הפועל, בסופו של דבר מי כמובן הוא, הוא המושיע, אבל העם הזה צריך לספר לכל אדם על התוכנית של אלוהים ועל זה אנחנו נדבר היום. אבל בהמשך הפרק, וזה התחלת השיעור שלנו היום, בחלק השני של השיעור אנחנו נראה איך אלוהים בעצם מראה את אחד המכשולים שהם מאוד מאוד גדולים שעומדים בפנינו. אנחנו העם של אלוהים, אנחנו רוצים לספר לכולם, אבל יש בעיה. ודווקא על זה מדבר הנביא. בואו נפתח את ספר ישעיהו, ונפתח אותו בפרק ה-44, ונקרא, קטע די ארוך, אבל אני אקרא אותו, תקראו אותו בשפות שלכם, קטע שמדבר בעצם על עבודת האלילים. ישעיהו 44, 9 עד פסוק 20. אלוהים מתחיל דרך הנביא ואומר, שימו לב איך הוא מתאר את כל מה שקורה. יוצרי פסל כולם תוהו וחמודיהם בל יועילו ועדיהם הם בל יראו ובל ידעו למען יבושו. מי יצר אל ופסל נסח לבלתי הועיל? הן כל חבריו יבושו וחרשים המה. מאדם יתקבצו כולם יעמדו יפחדו יבושו יחד. חרש ברזל מעצוד ופח, ופעל בפחם ובמקבות יצירהו ויפעלהו בזרוע כוחו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 והיה לאדם לבער, ויוקח מהם ויחם, אף ישיק ואפה לחם, אף יפעל אל, וישתחו עשו פסל, ויסגוד למו. חציו שרף במואש, על חציו בשר יאכל יצלה צלי, ויסבע, אף יחום ויאמר האח האח חמותי, ראיתי אור. ושאריתו, לאל עשיו לפסל, לפסלו, יסגוד לו. וישתחו ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי לי אתה לא ידעו ולא יבינו כי תח מראות עיניהם ומהשכיל ליבותם ולא ישיב אל ליבו ולא דאג ולא תבונה לאמור חציו שרפתי במו אש והפעפיתי על גחליו לחם אצלה בשר ואוכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד רואה אפר הוטל היטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלו, שקר בימיני. וואו, כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה אלוהים מדבר על מצב שאדם יגיע למצב שהוא בעצם יחשוב שמשהו הוא כל כך כל כך חשוב בחיים שלו שהוא יבנה ממנו מה, מה, חומר גלם שנקרא עץ, יבנה ממנו אלוהים. אבל ממה שנשאר מהעץ הזה, הוא יעשה מדורה והוא יעשה איתו לחם וצלי בשר ואפילו יתחמם ויגיד וואו יש לי אש. אלוהים כותב בעצם דרך הנביא את הסיבה. כתוב לא ידעו, בפסוק שמונה לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם ומהשכיל ליבותם. יש כאן מצב של עיוורון, וזהו עיוורון רוחני, אחים ואחיות יקרים. אנחנו לא נמצאים פה במקרה. העם של אלוהים יש לו תפקיד. יש כל כך הרבה עיוורים בעולם שאנחנו חיים. העיוורון הגדול ביותר בעצם קשור לישועה של אלוהים. אנחנו הולכים עם עיניים פקוחות, אנחנו חושבים שאנחנו רואים, אבל אנחנו הולכים כל הדרך אל האבדון. אפילו שלמה המלך אמר, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה, דרכי מוות. זאת אומרת, אדם חושב שהוא הולך בדרך הנכונה, הוא משוכנע שהוא הולך בדרך הנכונה, אבל הוא לא יודע שהדרך הזאת מובילה אותו לאבדון, למוות. ולכן התפקיד שלנו, שאנחנו יושבים פה בחדר הזה, במאה ה-21, ביום רביעי, ב-16... לנובמבר, בבית בני ציון זה נקודה בזמן, ממש נקודה חשובה בזמן, שהאוזניים שלנו פקוחות ואנחנו יכולים להשתתף בתוכנית הנפלאה ביותר שהאדם קיבל אי פעם. האם כולם מוכנים? אתם יכולים להסתכל סביבכם, לא ממש כולם רוצים לשמוע את הדברים, לא ממש כולם מוכנים, כי רוב האנשים בעולם, כולל אנשי קהילה, עסוקים. הדברים של העולם ולא במה שאלוהים רוצה לומר אבל אנחנו יודעים שלאלוהים יש תוכנית והתוכנית הזאת תצא לפועל גם אם יישאר אדם אחד מהעם הזה בעולם אלוהים יפעל דרך האדם הזה כדי לבסר אלוהים לא אה, מתרשם ממספרים גדולים הוא אף פעם לא יתרשם ממספרים גדולים ולכן יש לנו אה, את ההזדמנות היום ללמוד דבר מאוד חשוב. אנחנו כולנו כבר יושבים פה ויודעים, יכולים להנהן עם הראש ולהגיד נכון, עבודת האלילים היא הדבר הטיפשי ביותר שבן אדם יכול לעשות בחייו. והנביא ממש מתאר את זה בצורה כזאת מאוד מאוד ברור, כמובן בשפה התנכית שהיא לא כל כך פשוטה, אבל כשאתם קוראים את התרגומים אתם אומרים תודה לאל שאני לא כזה אני לא נמצא בקטגוריה הזאת, מכיוון שאני לא עובד אלילים, אין לי פסל בבית. אנחנו היום ניקח את זה אה, קצת הלאה. אה, החלק השני שלנו היום בעצם יעסוק באלטרנטיבה שנותרה לאחר שאנחנו מבינים את השטות, את הטיפשות בעבודת אלילים. מה נשאר? אין לנו זמן לבזבז יותר. אנחנו חייבים לדעת את האמת. האמת נמצאת בדבר אלוהים. בחלק הראשון, כמו שאמרנו, למדנו את החשיבות של כה אמר אדוני, מי מדבר? איך העולם הזה נברא? על ידי המילה של אלוהים. כל מה שאי פעם יקרה בחיים שלכם, זה יקרה בכוח הזה שנקרא כה אמר אדוני. אלוהים רוצה גם לומר לנו. אז מה באמת אומר אלוהים על האמת? מה הוא אומר שכל בן אדם חייב לדעת? מהי האלטרנטיבה לעבודת האלילים הטיפשית? האלטרנטיבה היא במילה אחת, ישוע, ישוע המשיח. הדרך באמת שאלוהים נתן לנו לדעת את האמת היא דרך דברו, ושם ישוע אומר, מה הוא אומר על עצמו, אני הדרך, <גש> האמת? והחיים, נכון? אף אחד לא יכול להגיע אל האב, אלא רק דרכי. זאת אומרת, הוא האמת המוחלטת, שאם אנחנו רוצים להיות במלכות אלוהים, אנחנו חייבים להגיע רק דרך ישוע המשיח. וזה נותן לנו עכשיו הזדמנות מצוינת. אחרי שאנחנו יודעים את זה, מאוד חשוב לנו לדעת מה הוא אמר. כי אם הוא הדרך האמת והחיים, אני, אני צריך לדעת האם האמת הזאת שנשמע ממנו, תוביל אותי באמת למלכות אלוהים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז בעצם ישוע הוא היחיד שנותן לנו משמעות אמיתית לחיים ומטרה לשמה אנו חיים. לא מזמן, כי יש לנו תרגום לעברית של השיר "לנו התקווה", אוקיי? זה שיר שמאוד מאוד יפה, הוא בעצם ההמנון האדבנטיסטי, והשיר הזה מדבר על הביאה השנייה של המשיח. האם אתם תיארתם לעצמכם אולי אתם יודעים את זה, אבל שזה האירוע החשוב ביותר שיקרה בחיים שלכם. ואני לא רק מדבר על החיים שאנחנו פה על פני אדמה, אלא גם אחרי שאנחנו נלך מן העולם. זהו האירוע החשוב ביותר שיהיה מאז ומעולם. איך הוא נקרא? הוא נקרא ביאתו השנייה של ישוע, נכון, ביאתו השנייה של המשיח. ובחלק השני שלנו אני דווקא רוצה לדבר על ישעיהו 44, 9 עד 20 מנקודת המבט של הביאה השנייה של ישוע המשיח. אני רוצה לשים דגש על הביאה השנייה. ההמלון של הקהילה שלנו מבוסס על הנושא הזה, הנושא של הביאה השנייה של המשיח, מכיוון שאפילו השם שלנו בחלקו הראשון מדבר על הביאה, אנחנו נקראים אדוונטיסטים, ואדוונט בעצם מדבר על ביאה של המשיח. אז השיר הזה מתאר בעצם את כל מה שאדם מאמין צריך לקוות בחיים הקצרים שלו על פני האדמה. התקווה אנחנו שרים, התקווה הבוערת לה בלב, זמן בואו של האדון קרב. למרות שהמילים האלה הן לא מילים שהן כתובות בדבר אלוהים, אבל האמת היא באמת גלומה בהם, במילים של השיר. הישועה של אלוהים תתגלה כאשר כל עין בסופו של דבר תראה את ישוע בא בענני השמיים. אבל היום אנחנו חייבים לדעת את האמת. יש כל כך הרבה הטעיות בהקשר לביאת המשיח. הביאה הראשונה של המשיח הייתה גם גלויה, נכון? ישוע הגיע לעולם הזה כתינוק. הוא לא הגיע כמלך, הוא הגיע כתינוק חסר וזה נותן לנו ממש אינדיקציה חשובה מאוד גם על הביאה השנייה שלו. כאשר ישוע הגיע בפעם הראשונה לעולם הוא בא אל העם שלו, אבל העם שלו לא זיהה אותו. לא זיהה אותו. היה להם את התנ״ך. היה להם את כל הנבואות על ביאתו של המשיח, כולל הזמן המדויק שהוא אמור להגיע, אוקיי? אבל הם לא היו מוכנים לקראת בואו. הם לא ראו את המושיע שלהם דרך העיניים של הכתובים. הם ראו את המושיע שלהם דרך העיניים של הרצון העצמי שלהם. הרבנים... לא היו אז רבנים, אברהם. לא היו רבנים? לא. הרבנות הגיעה רק אחרי זה, <תתת> היו פרושים, היו, היה הכהן הגדול, בזמן בית המקדש לא היו רבנים, אז רבנים היו אותו אבל לא היו רבנים, יכול להיות, אבל אנחנו קראנו, קוראים בכתובים שהוא הגיע אל שלו ושלא לא קיבלו אותו, <תתת> <תתת> <תתת> כן, אבל מי כאן הרבי אז, כן, אבל לא רבנים במושג של היום, רבי במושג של מורה, כמו שניקדמוס קרא לישוע זוכרים? אתה מורה גדול בישראל. הרבים בזמן ההוא הם היו אנשים שהיו מלמדים את התורה. הסמכות שלהם לא הייתה, הם לא חיכו את התינוק. נכון, הם חיכו למשיח. הם לא ציפו לו לבוא כתינוק כמו שטניה אומרת, ברור שלא. הם לא ראו את המושיע דרך העיניים של הכתובים. לכן הם לא יכלו להבין בעצם מה ה... את, איזה צורה ישוע פועל בעולם הזה. הם לא ראו אותו כשה קורבן. הם לא הבינו שהמשיח בעצם צריך לבוא ולמות כדי להושיע את העולם. זה היה נשמע לאבסורד שדבר כזה יקרה. הם רצו משיח שהוא בעצם מנצח, משיח חזק, משיח מלך, משיח שאי אפשר לנצח אותו, לא משיח של תינוק או שמשיח שתלוי על הצלב. זה בטח, זה לא המשיח שהם ציפו. הם ראו בעיניים שלהם משיח אחר, וכאשר ישוע הגיע, הייתה בעיה, הם לא זיהו אותו. אתם חושבים שההיסטוריה חוזרת על עצמה? גם בביאה השנייה יש מצב שהעם שלו, זה שהוא בא, הם לא יזהו אותו, לא כתוצאה מכך שהם לא ידעו מה כתוב, אלא כתוצאה מכך שהם יוטעו. זאת אומרת שה... דרך שהם יראו את המשיח תיראה להם אה, נכונה, אבל זה לא יהיה הוא. אה, וההיסטוריה חוזרת על עצמה. ישוע בעצמו מזהיר את התלמידים שלו להיות מוכנים לקראת בואו. אבל השאלה הראשונה שנשאל היום היא שאלה בסיסית. וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה. אני יודע שאם אני אשאל אתכם את השאלה הזאת, אפשר אתם תעשו ככה עם הראש, אבל אנחנו חייבים לראות את זה דרך הכתובים. השאלה היא, האם ישוע... באמת יחזור בפעם השנייה לעולם הזה? זאת השאלה. ואנחנו חייבים להוציא את התשובה ישר מהכתובים. ישוע אומר בעצמו, הוא מבטיח, ביוחנן 14 פסוק 3, הוא אומר, ואם אלך ואכין לכם מקום, אני אשוב, מה זה אשוב? אשוב זה יחזור עוד פעם, אוקיי? אני אשוב ואקח אתכם אליי למען תהיו גם אתם באשר אני שם. אתם יודעים זה מאוד יפה שישוע דיבר עם התלמידים שלו רצוי שאנחנו נבין באיזה קונטקסט ישוע דיבר איתם ישוע דיבר עם התלמידים שלו שהיו יהודים ודווקא מאוד יפה לגלות שישוע בפסוק הזה מתאר בעצם אולי תאמינו או לא הוא מתאר חתונה יהודית לאחר שהחתן היה מבקש את ידה של הקלה, הוא היה הולך להכין את המקום שבו הם יגורו. הוא היה אומר לאבא שלה שהוא מבקש את ידיו, ולאחר שאבא שלה נתן את הסכמתו, אז החתן היה הולך חזרה לבית אביו, שם הוא היה בונה את הבית הכלה והוא היה מבטיח לה שיום יבוא הוא יחזור, מה לעשות? לקחת אותה. את זה אתם יכולים גם לראות במשל במטי 25, משל עשר העלמות, מאוד מאוד דומה גם לתמונה הזאת. ישוע מדבר לאוזניים של אנשים שיכולים להבין את מה שהוא אומר בצורה הטובה ביותר. מדוע? מכיוון שהמוטיבציה שלו היא אהבה. לכן יש את התמונה של חתן וקלה. של חתן שאוהב את הכלה שלו כל כך, בטח הוא לא ישכח לבוא לקחת אותה. הוא בנה לה בית, הוא הכין לה את הכל, אין שום ספק בכלל שהחתן לא יחזור לקחת את הכלה שלו. וכמובן שהמוטיבציה שלו היא מוטיבציה של אהבה. האם זה מעודד אתכם? אני חייב להגיד לכם שזה מעודד אותי כל כך. שאני יודע שהקהילה, שאני חלק ממנה, אהובה מאוד על ידי המושיע שלה, שהוא לא יזניח אותה, הוא מבטיח לה, הוא אומר לה, תחזיקו מעמד. אני אבוא, אני אחזור לקחת אתכם וזה הבטחה שהיא מאלוהים, לא מבן אדם, לא, כי בן אדם מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להבטיח הרבה. כתוב אל תפתחו בבנ, בנדיבים, באדם שאין לו תשועה. אי אפשר לבטוח בבני אדם כי כולנו אותו דבר, כולנו בשר, אבל באלוהים כולנו יכולים לבטוח במטי 26 פסוק 64, ישוע מחזק את מה שהוא מבטיח ואומר לאחר ששאלו אותו, אמרו המשיח, השיב ישוע לכהן הגדול, אתה אמרת, אך אומר אני לכם, מעתה תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה, הוא בא עם ענני השמיים. ישוע לא רוצה להשאיר אותנו אה, בצורה שלא ברורה, הוא רוצה שנדע שאם הוא אמר שהוא יחזור, הוא יחזור. אה, אין שום ספק לגבי השאלה אם ישוע יחזור בפעם השנייה. הוא יחזור. ועכשיו אנחנו נשאל את השאלה הבאה, באיזה צורה יחזור ישוע המשיח? ואתם יודעים משהו? אם אתם באמת תהיו משוכנעים ותדעו בדיוק באיזה צורה המשיח יחזור, אני רוצה לומר לכם שרוב הסיכויים שהשטן לא יצליח לטעות אתכם בקשר לזהות של המשיח. הוא לא יצליח לעשות את זה. וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נזכור ונלמד. באיזה צורה יגיע המשיח? הכתובים מלמדים אותנו שזמן קצר לפני בואו של ישוע יקומו נביאי שקר. הנביאים האלה יעשו הכל כדי להטעות את כל אלה שלא יודעים את האמת על בואו של ישוע המשיח. אני תמיד נזכר בחלום שפאולה אשתי סיפרה לי על חלום, על הביאה השנייה של ישוע, היא חולמת שהיא נמצאת במישור כזה גדול, והרבה אנשים הולכים לכיוון של מבנה כזה גדול, שמרחוק נראה כמו איזה חללית, וכולם עולים לחללית הזאת במדרגות, לה, בואי, בואי, ישוע חזר, אנחנו עכשיו הולכים עם החללית הזאת למלכות השמיים. והיא אומרת, אבל זה לא יכול להיות. היא והיא הולכת אחריו והיא הולכת ואז היא אומרת אבל זה לא נכון, זה לא כתוב ככה ואז הוא מסתובב והפנים שלו פלים של שד עם עיניים אדומות והיא התעוררה מהחלום. הצורה שישוע מגיעה מאוד מאוד מאוד חשובה. תשימו לב למה שכתוב בספר מעשה השליחים אם אנחנו שואלים את עצמנו באיזו צורה יחזור ישוע לעולם מתי, סליחה, מעשה השליחים, אני לא, לא מתי. סליחה? בעננים. בעננים, נכון. מתי, סליחה, לא מתי, מעשה השליחים אמרנו פרק אחד מפסוק תשע. ישוע נפרד מהתלמידים שלו, אומר להם את המילים האחרונות, ופסוק תשע כתוב אחרי שאמר את הדברים האלה, שאחרי שדיבר איתם, ניסה מעליהם בעודם מסתכלים. אתם שמים לב? מה הם עושים? הם możη化? רואים אותו באמת בעיניים שלהם? יפה מאוד. וענן, איך, איך הוא בעצם הלך? מה לקח אותו מהם? Demekست... נכון, ענן נטל אותו מנגד yes? עיניהם. מעשה השליחים? פרק אחד. פרק אחד מתשע עד אחת עשרה. והם, תשימו לב גם אחרי שהענן לוקח אותו מהם, הם עדיין העיניים שלהם בשמיים, המושיע שלהם נעלם להם, הם נשארו לבד, העיניים שלהם עוד בשמיים, ואז בפסוק עשר כתוב, עודם מביטים השמיימה ו והנה שני אנשים לבושי לבן ניצבו לידם. מי הם האנשים האלה? מלאכים. מלאכים, נכון. ואמרו, אנשי הגליל, למה אתם עומדים ומסתכלים אל השמיים? <אח> איך ככה? אני חושב שכן, ככה זה כתוב, אנחנו נעלה השמיים, לפגוש אותו באוויר. אם נהיה בחיים. סליחה, אם נהיה בחיים אז. אם לא, אז אנחנו נפגוש אותו בשמיים. אנחנו נפגוש אותו אחרי שאנחנו נקום לתחייה. וזה יהיה באותו הזמן, בתחייה הראשונה. אז בעצם אנחנו רואים ששני המלאכים האלה עומדים עם העם של אלוהים, עם התלמידים של ישוע, ואומרים להם, למה אתם עומדים ומסתכלים על השמיים? ישוע זה אשר נישא מעליכם השמיימה, שימו לב, בתחול, בו יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמיים. אז באיזה אופן הוא עלה לשמיים? על העננים. אוקיי, ראו אותו? נכון? <עננים> ראו אותו עם העננים, הוא נעלם, נכון? <עננים> אז כתוב שבדיוק באותה הצורה הוא גם יחזור. <עננים> באותו האופן שהוא עזב את העולם, זה האופן בדיוק שבו הוא יחזור. Uh, <coughs> התלמידים שלו ראו אותו בצורה גשמית וגם הוא יחזור בצורה ויזואלית זאת אומרת הם ראו אותו הם, uh, בעיניים שלהם בצורה גשמית הוא נעלם מעלה, מהעיניים שלהם על ידי ענן והוא יחזור על ידי ענני השמיים הסיבה שאנחנו בטוחים היא רק על ידי הכתובים ואתם יכולים לראות את זה אנחנו יכולים להיות בטוחים בכך רק ככה אנחנו באמת יכולים להיות בטוחים שמדובר במי? רק, רק ככה אנחנו יכולים לדעת את זה. ביעתו השנייה לא תהיה משהו שהאויב יוכל לזייף. אי אפשר יהיה לזייף את מה שישוע אמר. האויב לא יוכל לבוא מהשמיים עם רבבות המלאכים. עם, עם לא רק רבבות, מיליונים של מיליונים של מלאכים שיבואו איתו. ישוע בעצמו הזהיר את התלמידים שלו אה, על מה שיקרה לפני שהוא יחזור. ואני חייב להגיד לכם שזה מאוד מאוד רלוונטי לחיים שלנו פה בישראל כפי שנראה בהמשך. כאשר ישב על הר הזיתים, זה כשישוע עדיין היה בעולם הזה, ניגשו אליו התלמידים לבדם ושאלו אותו ואמרו, הגד נא לנו, מתי יהיה הדבר הזה ומהו אות בואכה וקץ העולם. אתם שמים לב שהם קושרים את הביאה השנייה שלו לקץ העולם, נכון? הם אומרים מה יהיה האות ואז ישוע משיב ואומר להם, זה האות, היזהרו שלא יטעה אתכם איש כי רבים יבואו בשמי ויאמרו אני המשיח ויטעו רבים. הצרה הגדולה מכל תהיה שהעם של אלוהים לא יצליח לזהות את המשיח. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל אני מקליט את השיעורים האלה ושם אותם באתר שלנו כדי שמי שעכשיו שומע את ההקלטה יבין שהשיעור הזה שאנחנו לומדים הוא קריטי בשביל העתיד הנצחי של כל אדם ששומע את הדברים האלה, מכיוון שהשיעור הזה הוא לא ניתן על ידי דעתו של פסטור שלום דוד, אלא הוא יוצא ישר מן הכתובים, ישר מדבר אלוהים בעצמו. אז איך זה מתקשר בעצם לישעיהו 44? הרי זה מה שאנחנו לומדים היום. אנחנו לומדים את מגילת ישעיהו בפרק ה-44. איך זה מתקשר לפרק הזה? אנחנו קראנו כמה טיפשי זה להאמין באלילים שאינם יכולים למה? להושיע, נכון? רק אלוהים יכול, ולכן כל מי שיטעה בזהות של המשיח ויחשוב משיח אחר למשיח האמיתי, יטעה בזהות של המשיח הוא ייחשב כתוצאה מכך לעוסק בעבודה זרה, בעבודת אלילים ממש. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל ביהדות מקובל לחשוב שמי שמאמין בישוע המשיח, אלה אנשים שהם עוסקים בעבודה זרה, בעבודת אלילים. אתם שמים לב שתמיד השטן עושה וגורם לאנשים לחשוב בדיוק את ההפך הגמור מהאמת. ישוע הוא משיח ישראל. ומי שלא מקבל את ישוע המשיח כמשיח ישראל באופן מאוד טרגדי לא נחשב כחלק מעם ישראל כי הוא לא יכול להיוושע בלי ישוע המשיח כי הוא אמר אני הדרך האמת והחיים והאויב עושה את הכל כדי שאנשים יאמינו שמי שכן מאמין במשיח יחשב לעובד אלילים יחשב לאחד שעוסק בעבודה זרה כל מי שיטעה בזהות של המשיח יחשב כתוצאה מכך לעוסק בעבודה זרה. במטי 24, 24 עד 26 אנחנו קוראים. אם יאמר לכם איש בעת ההיא, בזמן ש... בעת שהתלמידים שאלו אותו מה זה העת ההיא, מתי בואכה ומתי קץ העולם, זה העת ההיא, אוקיי? הנה פה המשיח או הנה הוא שם, מה הוא אומר? אל תאמינו. כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר, ומה הם יעשו? ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות אם אפשר. המילים האלה, אם אפשר, מאוד מאוד חשובות. אם אפשר, גם את הבכירים. גם את מי שאלוהים בחר. אתם זוכרים שקראנו בהתחלה? מה אלוהים אמר על העם שלו? אני עשיתי אותך, אני בחרתי בך, נכון? בדיוק על זה ישוע מדבר. יבוא יום שהאויב בעצם יעשה הכל במידת האפשר לש, לשכנע אנשים מהעם, מהעם של אלוהים, לטעות בזהות של המשיח. ואז ישוע אומר, הנה מראש אמרתי לכם. מראש אני אומר לכם. לכן אם יאמרו לכם הנה הוא במדבר, אל תצאו. הנה הוא בחדרי חדרים, אל תאמינו. כי כברק היוצא ממזרח ומעיר עד מערב, כן. יהיה בואו של בן האדם. השטן יעשה הכל כדי שהעם של אלוהים יעבור על דברו של אלוהים. ישעיהו ארבעים וארבע מתאר כמה טיפשי לעבוד אלילים, אבל אלילים לא תמיד נראים כמו פסלים מעץ. האלילים שבחיים שלנו יכולים להיראות ממש כמו המשיח ישוע בעצמו. עד כדי כך ההטעיה. לדבר כמוהו לעשות ניסים ונפלאות כמו המשיח, אבל הם לא יכולים להגיע בענני השמיים עם כל המלאכים, אוקיי? Okay? כי כמו שרואים את הברק מאיר מצד מערב, אני מאוד מקווה שנראה את הברקים בזמן הקרוב, כי אנחנו זקוקים להרבה גשם, כמו שהברק מאיר ממזרח ומגיע עד למערב, כך ישוע אומר שהוא יגיע. נושא הביאה השנייה של המשיח היא נקודה שבה האויב ינסה לפעול כדי להטעות גם את המחירים. אני רוצה לספר לכם על משהו שקרה לפני איזה עשרים שנה או משהו כזה בקליפורניה. כמו שישוע תיאר, בזמן האחרון יקומו הרבה משיחי שקר וכל מיני אנשים שיגידו שהם בעצמם הם ישוע והם ינסו להטעות כמה שיותר אנשים Uh, אני אספר לכם על כת uh, מסוימת שנקראה, uh, קוראים להם heaven's Gate, או, וככה זה נקרא באנגלית, המילה הזאת heavens, Gate זה שער, אוקיי, okay, באנגלית, Heven's Gate, uh, זאת הייתה כת uh, שהמנהיג שלה נקרא מרשל אפל וייט, זה היה השם שלו והוא בעצם לקח על עצמו את ההנהגה של הכת הזאת, אני אספר לכם עכשיו מה היה האידיאולוגיה שלהם כדי שתדעו מה הכת הזאת האמינה, ee, בעצם הם האמינו שכשאתם מסתכלים בטלסקופ ורואים את כוכב השביט שיש זנב ארוך מאוד של אור מאחוריו, לא יודע אם שמעתם זה כוכב שהוא אה, נע במהירות בשמיים, אה, הוא נקרא שביט ו... והם האמינו שבקצה של הזנב של השביט יש חללית גדולה מאוד, שבעצם אה, צריכה להגיע לכדור הארץ, לאסוף את כל מי שיהיה מוכן לקבל אותה, אוקיי? ובשנת 1997, 38 אנשים בקליפורניה, אוקיי? הם שוכנעו על ידי אפל אה, וייט אה, בעצם אה, להצטרף לכת והתנאי כדי להיכנס לחללית, הדרת, אתם יודעים מה הוא היה? מה היה התנאי? לא, לא, לא. אה. הם היו חייבים להבא, להרוג את עצמם, להתאבד. אי אפשר היה להיכנס לחללית בגוף של בשר, כדי להיכנס לחללית הזאת הם היו אמורים לאבד את חייהם. אבל לא סתם, הם היו צריכים להיות לבושים בהתאם. הם היו צריכים ללבוש בגדי ספורט מיוחדים עם נעלי ספורט חדשים של נייק. כל מה שאני אספר לכם זה היסטוריה ועובדות, אתם יכולים לקרוא על זה. והם הרגו את עצמם, בסופו של דבר התאבדו בשנת 97. זה עשה הד מאוד מאוד גדול בארצות הברית. אנשים כמובן שהתנגדו לכל הדברים האלה של כתות. אה, אין כמובן. כמובן, הוא היה חלק מהם, ובעצם כולם בסופו של דבר מתו. אז האם זה באמת משנה במה אנחנו מאמינים? האם מה שאנחנו מאמינים זה חשוב? מה הייתם אומרים, לדוגמה, אם אחד מבני המשפחה שלכם היה אומר שהוא נמצא בכת הזאת ואומר לכם שהוא רוצה להרוג את עצמו כי המשיח שלו הבטיח לו שחללית תבוא מהחלל החיצון לקחת אותו לגן עדן הייתם אומרים לאיש הזה, לדוגמה, אוקיי, איש איש באמונתו יחיה. האמת שלך, אני מקבל אותה כמו שאני מקבל את האמת. האם הייתם מסכימים איתו, אם זה היה מישהו קרוב אליכם? האם זה חשוב במה אנחנו מאמינים? זה עניין של חיים ומוות. זה לא איש איש באמונתו יחיה. יחיה בדיוק. אתם לא הייתם מוותרים לו, לא. אתם הייתם מנסים לשכנע אותו שזה פשוט שקר. שהוא לא צריך לה, להרוג את עצמו כדי להגיע לאיזושהי חללית שתיקח אותו לגן עדן. זה בדיוק מה שישוע עשה, הוא הזהיר מראש את התלמידים שלו. וזאת היא בדיוק הסיבה מדוע אנחנו לומדים את מגילת ישעיהו הנביא. יש כל כך הרבה בלבול בעולם, ואתם אפילו עוד לא יודעים עד כמה זה, כמה בלבול בקשר לביאתו השנייה של המשיח שאנחנו בעצם יודעים רק על פי הכתובים שהוא אמור להגיע בדרך מאוד מסוימת. אנחנו חיים פה במדינת ישראל וגם פה הנושא הזה של הבלבול לא פסח, אוקיי? הקבוצה הזאת מקליפורניה לא ידעו את האמת מהכתובים כמו שרבים פה בישראל לא יודעים, כמוני לדוגמה, גם אני לא ידעתי האמת היא שלא רק לא ידעתי, גם לא אכפת לי כל כך מהסיפורים על ישוע. הייתי רק שומע את השם שלו כבר הייתי בורח. לא על מתי הוא יבוא, מתי הוא לא יבוא, שלא יבוא בכלל. אני זוכר שפעם אחת יצאתי מהבית ביום שבת בבוקר, אני אספר לכם כי זה קצת מצחיק היום, אבל עוד בכלל זה לא היה מצחיק. אני ניסיתי כמה ימים לפני השבת הזאת, לשכנע את פאולה לבוא איתנו לעשות על האש ביער בן שמן. ביום שבת איתי, עם החברים שלנו. ואנחנו קנינו הרבה דברים, קנינו הרבה בשר ובירות ומוזיקה טובה ובקיצור היינו בני עשרים פלוס, את מבינה? זה לא היה אה, משהו אה, רז מבחינתנו אלא משהו שאנחנו מאוד נהנינו ממנו ואמרתי לפאולה תבואי, מה יש לך לעשות בבית? כל הנשים של החברים שלי באות, כל הזה באים, בואי נלך ביחד ביום שבת היה ויכוח מאוד מאוד גדול ופאולה, לפני שהלכתי ככה ממש, וסגרתי את הדלת לפני שהלכתי, אז היא אומרת לי, אתה יודע, ישוע צריך לחזור בקרוב. אז אמרתי לה, נפלא, אם הוא יחזור בקרוב, ת, תבואו שניכם, יש מספיק בירות ובשר לכולם. <קש> ככה, אז צחקתי עליה. <laughs> זה היה בשבילי מאוד מאוד מצחיק אז, אבל לא לקחתי את זה ברצינות. בשבילי, אם ישוע בא, בוא תצטרף אלינו לחגיגה. אין שום בעיה, תבואו ביחד, את יכולה לבוא איתו. עד כדי כך אנשים לא לוקחים ברצינות בעצם את הביאה השנייה של המשיח כאירוע היסטורי שיקרה. אני מאמין עכשיו בכך בכל ליבי, אני פסטור היום, אני, אני מכיר את זה כאלוהים בעצמו, דיבר אליי דרך הכתובים. תודה לאל, רק ביום שבת אני קיבלתי הסמכה, וזה גם, גם אירוע היסטורי, ועליו אני גם מודה. <laughs> <laughs> אבל מעבר לכך, <סיע> סליחה? הוא לא יוותר לעולמים. אני אמרתי בלאום הקצרצר שנסעתי, תיארתי בעצם את, איך הגעתי לזה, אלא רק שאלוהים היה כל הזמן איתי, וזה האמת, וכל הכבוד רק לו, כי זה הסיפור בעצם עליו. אז... לא במקרה. לא במקרה, בדיוק. אנחנו כאן חיים בישראל, ואתם יודעים מה? אם תסתובבו ברחובות, ברחבי סמטאותיה של כל עיר, אתם תוכלו לראות את התמונה הבאה. ראיתם את זה איפשהו? אתם מכירים את זה? אפילו אם לא הייתי כותב פה, על מי מדובר כאן? על האפיפיור היהודי, אפשר לקרוא לו. קוראים לו הרבי מלובביץ'. ככה זה נראה כמו האפיפיור. נכון, באמת זה נראה כמו האפיפיור. אבל מה, איזה מילה כתובה מתחת לכתר? משיח. משיח, נכון. מי אתם שתתחילו עכשיו לבוא ולדבר על המשיח פה בישראל? מה זה דבר חדש? גם היהודים מאמינים במשיח, בבקשה. מה, אתם המצאתם את המשיח? הנה, אנחנו מאמינים במשיח. הוא צריך לחזור? בטח שהוא צריך לחזור, אבל מי הוא? איך הוא יבוא? בארץ יש לנו דוגמה מצוינת, אתם, אני גם לא מפחד להגיד את זה כי זאת האמת, משיח שקר. משיח שקר, זה לא המשיח האמיתי. אין לו שום דבר עם המשיח שבכתובים. הוא לא מתואר בכתובים, הוא לא שום דבר שקשור לכתובים, אבל האם יש לו, האם יש לו אה, נאמנים? אה, אנשים שהולכים אחריו? <אח> יש לו כמובן. הרבי מלובביץ' קוראים לו, מאוד מקובל ומפורסם בישראל, והרבה מאוד אנשים מקבלים את המשיחיות שלו, מקבלים אותה כעובדה קיימת מבחינתם. יש רבים, דוג... לדוגמה, שכותבים על המשיח הזה בעיתונות ורבים שקוראים בעיתון מאמינים למה שהם כותבים. אני רוצה לתת לכם דוגמה למאמר שכתב אותו עיתונאי חבטניקי, דרך אגב, מאוד ידוע, אני לא יודע אם אתם קוראים עיתונים ישראלים, אבל יש עיתונאי שנקרא, נדמה לי שהוא נקרא מתי טוכפלד, זה השם שלו, מתי טוכפלד, והוא כותב על הרבי מלובביץ', ושימו לב, אני הבאתי לכם כמה קטעים Uh, הוא כותב על הרבי הזה, הוא כותב עליו ומוכיח כביכול ממה שהוא אומר שהוא באמת המשיח. Uh, זה נמצא פה בכתובת הזאת, אם פעם תרצו לגלות uh, ולקרוא בעצמכם, uh, נלקח מהכתובת הזאת באינטרנט. הוא אומר, קובע מההתחלה, כבר בהתחלה הוא אומר, אז הרבי הוא בחזקת משיח, הוא כבר קובע את זה. ואז הוא שואל, מי אמר שהוא המשיח בוודאות? מי אמר? הוא שואל מי אמר, ואז הוא אומר הוא. הבנתם? הוא. הרבי, הוא עצמו. כן, הוא עצמו. הנה, אתם קוראים את זה, זה מה שכתוב במעבר. הוא עצמו. אז לשנת 1991 לא הסכים הרבי להמלכתו. מה זה המלכתו? המלכתו בעברית לעשות אותו מלך. אוקיי? להמליך מישהו ולהפוך אותו למלך. ואז הוא אומר, הרבי עד שנת 91 לא הסכים. שימליכו אותו להיות מלך, אוקיי? הוא מחה כאשר שרו לו יחי אדוננו. אם היו שרים לו לפני 1991 יחי אדוננו, הוא היה אומר לא, לא, לא, לא צריך ושום דבר. אחר כך הוא כבר הפסיק. אחר כך הוא הפסיק. איפה זה? עד ליום אחד, בו נשא הרבי מאמר בו אמר, אני עשיתי כל שביכולתי להביא את עניין המשיח והגאולה. ‫כעת הגיע תורכם. מתוך מה שהוא אומר, ‫הם המסיקים שבעצם הוא קבע ‫שהוא המלך והוא המשיח. ‫אני לא הבנתי את זה מהעברית הזאת, ‫לא הבנתי את זה מתוך המילים ‫שלו עצמו שהוא ביקש ‫שיעשו אותו המשיח, ‫אבל ניחא, בעצם הם הבינו ‫שהם צריכים להמליך אותו. ‫חשבו ומצאו, אחרי שהוא מת, ‫חשבו ומצאו, עניין ההמלכה, ‫את המשיח צריך להמליך העם. לא הוא את עצמו. אה, הם הגיעו למסקנה שבעצם המשיח שלהם, הרבי, נתן להם באופן מרומז, נתן להם באופן עקיף, הוראה להמליך אותו. למה? כי הם הגיעו למסקנה שהוא לא יכול לעשות את עצמו מלך, לכן הוא אומר להם, עכשיו אתם צריכים לעשות את זה. אתם צריכים לעשות אותי למלך, למלך המשיח. אתם שמים לב, אתם יכולים להוציא את זה מאיזשהו נביא. אתם יכולים להוציא את זה מאיזשהו מקום בתנ״ך או בתורה? אבל זה גם לא מהסמך ש... לא, אני לא חושב שהוא התכוון לזה. נכון, גם אני הבנתי את זה. אני פשוט לא אתחיל עכשיו להסביר לכם את הכל בעברית, אבל אנחנו לא מוציאים מתוך מה שהוא אמר בעצמו אפילו, שהוא רצה ואמר שהוא המשיח. אבל מאז נהג הרבי לעודד דרך, סליחה, זה היה לפני שהוא מת. אני אמרתי שזה היה אחרי שהוא מת עוד לפני שהוא מת מאז נהג הרבי לעודד דרך קבע את שירת יחי אדוננו אוקיי? אז מאז שהם הבליחו אותו, הפכו אותו למלך אז הוא כבר היה נותן להם, הוא לא היה מתנגד אם היו שרים יחי אדוננו, מורנו, המלך המשיח לעולמי עולמים הוא היה מקבל את זה כשהוא עוד היה חי ‫אז הם טוענים שהוא הסכים ‫להיות המשיח, כן. ‫גם מתקשרים איתו, ‫באים שלו ומדברים אליו ‫שהוא יבוא לנקוב את המשפחה. רק זה, אפילו שולחים לו מכתבים, ‫דרך אגב, אתה יכול לשלוח לך בד מכתב, ‫הם ישימו את זה בתוך הספרים שלו, ‫והוא יחזיר להם תשובה ‫דרך הספרים שלו, ‫זה מה שהם אומרים. ‫אז מתי טוכפלד בעצם, ‫הכתב הזה, עיתונאי מאוד ידוע בישראל, ‫הוא... קובע כעובדה שהרבי הוא המשיח. ובעצם הוא אומר, הרבי אמר את זה על עצמו, הוא בעצמו קובע שהוא המשיח. האם זה מספיק לנו? האם זה כה אמר ה'? לא, זה כה אמר מי? נכון? כה אמר הרבי, כן. אבל אז אם המאמינים של נחלים השם מגיעים לנחלה איזה נחלה והמנוחה הם עוד פוענות על אני לא יודע, זאת שאלה שאת צריכה לחלוק. אין תשובה. אוקיי. Okay. אז הנביא היום, מתאר את עבודת האלילים, את העבודה הזרה כמשהו זר ולא חכם. הוא עושה רק עם השוואה של מה שכתוב בדבר אלוהים. איך הנביא ישעיהו יכול להראות שלעבוד אליל זה דבר טיפשי, רק אם יש מנגד את אלוהי ישראל. הוא רק יכול להשוות את זה לאלוהי ישראל, ואז באמת אנחנו אומרים, וואו, זה באמת טיפשי, זה באמת לא הגיוני. רבים פה בארץ, כמו שאמרנו, משוכנעים שהם עובדים את אלוהי ישראל, ובעצם מאמינים באדם מת, שמת כבר מזמן, שהוא המשיח. אתם יכולים לתאר לעצמכם, הם באמת מאמינים. הם קיבלו בחיים שלהם את האמונה שהרבי מארצות הברית, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא אף פעם לא ביקר בארץ. מעולם הוא לא ביקר בישראל, אתם יכולים לבדוק את זה. הוא אף פעם לא ביקר בארץ, אוקיי? אבל הוא הגן עליה, על הגבולות שלה ועל הכל, מבחינתם הוא המשיח. מבחינתם הוא המשיח המיועד לעם ישראל. תנועת חב"ד לא יושבת בשקט. תשימו לב מה הם כותבים. הם מפרסמים את האמונה שלהם בביאתו של המשיח בשלטים וכל מיני שיטות שונות ומשונות. הם מפרסמים תמונות של הרבי שלהם בכל פינות רחוב. ומעל שלטי חוצות רחבים מאוד, הם בעצם אומרים את מה שגם אנחנו אומרים. תקראו מה כתוב שם בשלט, מה, מה, מה כתוב, לא. היכונו למה? יאללה. היכונו לביאת המשיח. את מסכימה, תענייה? צריך להיות מוכנים לביאת המשיח? מה איתך? כן. את מאמינה לשלט הזה? כן. מה, מה, מה פה בעצם לא נכון? או הזהות של לא נכון, הזהות של מי המשיח. אנחנו באמת מחכים לבשיח, אבל האם זה באמת הרבי מארה״ב? אנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים שלא. אנחנו לא רק שאנחנו לא מנחשים שלא, אלא יודעים שזה לא הוא. הם אומרים, תתכוננו לביאתו של המשיח. אבל, תשימו לב, יש לנו הרבה ביקורת על הזהות, אבל לא עם השיטות. האם הם, הם מספרים לכ... להרבה אנשים? האם הם עוצרים את עצמם? האם הם מס... באמת מספרים לכולם על ביאתו השנייה של המשיח? הם באמת עושים את זה. את זה אפשר להגיד לזכותם, הם לא יושבים בשקט, הם מפרסמים בכל מקום, האמת היא לא רק בישראל, אם תפסו לתאילנד לדוגמה, אתם תגלו שם בית חב"ד, אני חושב שכמעט בכל מדינה, גם בדרום אמריקה, אתם תמצאו הרבה בית חב"ד, שהם מכניסים מטיילים לתוך הזה, ומספרים להם על מלך המשיח, והם, הם לא עוצרים, הם לא יושבים בשקט. זה חשוב שאנחנו נזכור, העם של אלוהים לא יכול לישון. לצערי הרב, אנחנו, הקהילה האדבנטיסטית בישראל, נמצאת עדיין בשלב, אפשר להגיד, של החיתולים שלה, בהקשר לעבודה עם ישראלים. עד כמה אנחנו, תראו, אנחנו אפילו לא, מבחינת חב"ד, אפילו אנחנו לא יכולים להתקרב לעשירית של אחוז ממה שהם עושים באיך שהם פונים לישראלים. מה יש לנו לתת לישראלים? הרי לנו יש בידיים שלנו את מה? את האמת! אנחנו יודעים מי המשיח, אנחנו יודעים מתי היו את האות של בואו, אנחנו יודעים אה, לספר להם את כל הנבואות על המשיח, על הביאה הראשונה, על הביאה השנייה, על הכל! אבל אתם יודעים מה, מה הבעיה? שאנחנו לא עושים את זה! אנחנו עושים את זה באנגלית, ברומנית, בכל השפות, הברוסית, אבל באיזה שפה אנחנו לא עושים את זה במדינה שלנו? בעברית? כשאנחנו היינו ביום שבת, כמה עברית אתם שמעתם מדברים מעל הדוכן? לא, תגידו לא, לי. לא, התאכזבתי אפילו. אתם חושבים שזה חשוב שאנחנו נדבר כאן במדינה שלנו לשישה מיליון הישראלים שחיים פה בשפה שלהם? אולי אם מישהו מהם ייכנס לאולם כדי לבדוק מה קורה שם, האם הוא ישמע את השפה שלו, האם הוא יבין? לא, לא תרבותית ולא שום דבר אחר. אנחנו חייבים פה שינוי בישראל. השינוי לא בא בכוח, השינוי הזה חייב לבוא מתוך העם עצמו. השינוי הזה התרחש בסופו של דבר, כי אנחנו מתפללים. ואלוהים אמר לא בכוח כי ברוחי, ברוח. ברוח של אלוהים. היום הקהילה העברית היא לא כמו שהייתה לפני שבע שנים. ממש ממש לא. ואנחנו רוצים לספר, אנחנו רוצים לספר כי לאלוהים יש משהו לומר. תשימו לב, אחד מהעלונים שחב"ד מחלקים נקרא דבר מלכות. עד כדי כך, לא דבר הרבי. דבר מלכות הוא בעצם כתבים שהרבי הזה כתב בימי חייו. הם לא קוראים לזה סתם כתבים. איך הם קוראים לזה? פותחים בדבר מלכות. כאילו שאלוהים בעצמו מדבר. כאילו שאלוהים בעצמו מדבר. הרבי הנחמד הזה אינו יכול את, לקבל את הכבוד שמגיע לאלוהים בלבד. רק אלוהים מגיע לו את הכבוד הזה. <coughs> השטן עובד היום בישראל ובכל העולם. מי אני בכלל? שלום דוד. כמה כוח יש לשלום דוד? כלום. כמה כוח היה לאנשים, לאנשי אלוהים, לעשות שינוי. בסופו של דבר זה לא היה קשור כמה כוח היה לה, אלא כמה כוח היה למי. לזה ששלח אותם, אמן? למה אנחנו מתפללים? כי אנחנו יודעים שאלוהים שומע את התפילות שלנו. אם אנחנו אומרים שקורה משהו לא בסדר, אם אנחנו אומרים שמשהו צריך להתקיים, הדבר הזה לא יתקיים כי אנחנו חזקים, אלא כי אנחנו יודעים את האמת. העם של אלוהים צריך לשמוע את האמת בשפה שלו, ובתרבות שלו, ובדרך שאלוהים יבחר. ויום יבוא וזה יקרה. ליום הזה ש... שיקרה, אולי לא בחיים שלי, לא בחיים של אנשים אחרים, אבל יום יבוא וזה יגיע. והקהילה שלנו שמתחילה כאן בלבונטין, קהילה קטנה, רוב האנשים אפילו לא יכולים לקרוא בעברית שוטפת, אבל הם יודעים ושומעים את מה שפסטור שלום עכשיו אומר. אתם שומעים ואתם מאמינים ואתם גם מסכימים שהקהילה שלנו צריכה להשפיע, לפחות כמו חב"ד. חב"ד לא התחילו עם 200 אלף אנשים. חב"ד התחילו עם כמה עשרות של אנשים, גם אנחנו יכולים, ובכוח של אלוהים אני מאמין שאנחנו נצליח. בשמות פרק 20, 3-6, אנחנו רואים שאלוהים אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים, הדיבר השני אוסר על עבודת אלילים. ישוע מזהיר את התלמידים שלו מהדבר הזה בעצמו, ואנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה. הקהילה האדבנטיסטית, מכירה בעשרת הדברות, אנחנו מדברים על זה בסמכות, אנחנו מדברים בסמכות של אלוהים, כי זאת האמת. לא צריך שלבן אדם יהיה לו פסל בבית כדי שהוא יהיה עובד אלילי. מספיק שהוא לא יזהה את המשיח האמיתי, מספיק שהוא יגלה במישהו מת משיח כדי שהוא ייחשב לעובד אלילים. וזה נקודת המוצא של השיעור שלנו היום. השורה התחתונה, אם אתם... לא מזהים את המשיח ומאמינים במשיח אחר, אתם עובדי אלילים. את עובדי אלילים לגמרי. שלא יעזור לנו שאנחנו באמת נהיה עושים את, את דברו, כדי שהמילים האלה שעכשיו אנחנו שמענו, הם באמת יהיו בלב שלנו, שאנחנו לא נפחד לכל אדם שצריך לשמוע, גם אם הוא חבדניק וגם אם הוא עצבני וגם אם הוא אלים, לספר על ישוע המשיח. אני יודע שזה לא קל. אם אני לא אעשה את זה בעצמי, אני אף פעם לא אגיד לכם לעשות את זה בעצמכם. זה מה שנקרא בעברית יושרה. אנחנו לא יכולים להגיד לאחרים לעשות משהו שאנחנו בעצמנו לא עושים. לכן... נכון מאוד, אנחנו צריכים... צריכים ממש לדבר. אני הרבה פעמים דיברתי, וכולם אומרים לי, עלה ועל ומלובה ולשמור על אני לא יכולה איך להסביר להם שלא הוא... אז היום קיבלת אפשרות ראשונה, דרך ישעיהו 44. שאלוהים יברך אותנו, ואני רוצה להזמין את כולם שנתפלל, וניתן את כל הכבוד לאלוהינו, בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, תודה רבה לך על ההזדמנות שיכולנו לקרוא מדברך, על האמת שרק מי שמקבל את ישוע המשיח, בסופו של דבר, יהיה במלכותך. תברך אותנו אבא הערב הזה שאנחנו באים לפניך לחזק אותנו כדי שאנחנו נוכל לספר לכל מי שמוכן לשמוע על הזהות האמיתית של ישוע שבא להושיע את העם שלו. תעזור לנו אה, להיות ברכה בשביל כל אחד שמוכן לשמוע. הערב הזה אני מביא לפניך את הקהילה שלנו בתל אביב, אמנם קהילה קטנה בעברית. אנחנו מבקשים שתברך כל חבר קהילה, גם אלה ששומעים עכשיו את ההקלטה הבאה. וכל מי שקיבל החלטה להיות באמת ברכה לכל משפחות האדמה, וגם פה בישראל. תברך אבא את המנהיגות המקומית, שתקבל ממך הדרכה אבא. תברך אבא את כל מי ששומע את ההקלטה הזאת, ומי שמחליט לעשות את דברך. תודה על הכל, אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, ועדיין גם מזכירים אבא את כל מי שחולה, את מי שהזכרנו אבא גם את דניאל, את ה... תינוקת שסובלת אבא בבית חולים, מה ששמענו אתמול באספת תפילה. כל מי שאבא באמת עכשיו סובל, אנחנו מבקשים שהיד שלך, המרפעת, יהיה בחיים שלו או שלה. תודה על הכל. אני רוצה גם להתפלל בשביל דורה, תחזק אותה אבא, את הבריאות שלה, את שמחת החיים שלה, את האהבה שלה, שהיא תדע תמיד שאתה נמצא איתה. גם את אבי ואת אלכס אבא שנמצאים פה איתנו, תחזק אותם אבא, שהאמונה שלהם תגדל והם אף פעם לא יעזבו אותך. Uh, תודה לך אבא על העדות שאנחנו קיבלנו בחיים של אלכס, שאנחנו התפללנו בשבילו אבא ואתה העמדת אותו שוב על הרגליים והוצאת אותו אבא מגי צלמות uh, לבוא ולהמשיך לשמוע את דברך. תברך אותו, את המשפחה שלו, את אשתו, את כל מי שבעצם קשור לחיים שלו, גם את טניה ואת המשפחה של האבא, תברך אותם שהם ימשיכו לעשות את רצונך, תברך את טניה, תן לה וחוכמת חיים וכל מה שהיא צריכה כדי להמשיך להיות ברכה, גם פה בקהילה וגם בבית. תברך את יולנדה ואת המשפחה שלה, דניאל ואת תום ואת דוב. תברך אותם אבא בשם של יהושע המשיח, שהם כולם יהיו במלכותך. והיום אבא שישוע יחזור, שכולם ביחד יהיו איתך במלכות שלך. אנחנו מבקשים את זה גם בשביל המשפחה של אנה. בשם של יהושע המשיח, תברך גם אותה ואת המשפחה שלה, את העבודה שהם עושים במגדליה ופה בקהילה. תברך אבא גם את המשפחה שלי, ותודה על השבת שנתת לנו הזדמנות לראות את הכוח ואת הסמכות שלך. שהכל באמת יהיה לתפארת שלך, כל מה שאנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן. אמן.